بسم الله الرحمن الرحيم چونکه نن د نبی کریم علیه الصلوات والسلام د مبارک شریتو ورځ د دې خبرار رسیدلی وا چې اخنص دریس او خپل کسان د میدان د جنگ نه وفس کړ او ابو جهل علیه اللات میدان لراغي بني زهره وبزګه اخنص ډیر شکریا ته موږ سره ډېر لږه چې بش دی برو رسول الله کول ملګری راځه ما کلا ویلې چې زموږه اراده د قافلې ولیکن خبره به جګړه باندې بدل شو کشران ملګرو د مشورې ورکړي ژوند جګړه نه کولیکن ابوبکر رسول الله خبره وکړه عمر شه وکړه مقداد شه وکړه وسعت شه وکړه د الله نبی ویلې چې شی رو یو حرکت کوي او بل خوشاله شي بلکه هم څه نه شي دوی به کولیږي هغه وسو مل الله خدای چې بدر کېږي به وجهه مرداریږي دلته رابل و دلته رابل نبی کریم علیه الصلاه والسلام دی باندې چې سره مخامخ شو سره د عمل غرو څه مذاکرات ورهمدان کې و شو چې رسول الله ملګری دته تاسو کېږي چې قریش فوج کمزې کوي یو معلوم معلومات نشته دینه ورسې به رسول الله باندې خبر باندې دوه قومونه سره ملاقات وشي ان مکوړو بن نارو بن حراق بیر رسول الله رحمهم دو ابو بکر سره لړو دشمن تعقیب کین یو شیخ العرب سره ملاقات وش دا شکل بهراله د شپې زبره به علی سره سات شه دی ولېګل هغه یو وقای د درېونی ول دین ورس به رسول الله رحمهم تشکیل وکي خب باب المنذر دشت تشکیل برابر گیش و یو کوئیل بزان ورس و دنور تول با وچکو ترسوج دشمن از مو خوال رزین و ایسا د رسول اللہ رو پر عریش جوڑ که شیطا ابلیس و اصواتی ملگوره نوادشون از منگ اللہ بارننا وکڑا او اصوات یا ابو الاسود ابن عبدالعصد حمزر از اللہ مولا اوچین شواغی و وجل و دیغین بولیس و عدبا و شعبا و ولیده فنظر صلى الله عليه ابو عبيدان الحارث لدي مقابلنا لو بين بوجه انتارز لا غير سوار لازموا جيدين شهيدان جبريل ده رسول الله صلى الله عليه تقريبا زر مجاهدين فوجين له الصر بيد من سمسكي يو خبر ده وش شنو تعلق لي رسول الله قال ميدان رجنت لهن وحره وبره ده يجيو د دې رجال چې کلره ورشي د یو قوی فالوان فا چې په عربو کې ډېر لوی فالوانو فا دا په دې ځای کې ولاړو صحابه بریښفضله کې خوشاله شوې ولې کې دا ملګری کدا کاثیر شوی سره بلی سب کې ودري د نو به امو ابو با جهل باندې غالب شي د الله نبی له ویل شي رسول و سلم کې برخه اخلم زموږ ایمان دراوړې وې نو فرجه وافش دویمز علی بي ته طلبه کې وې چې ساسر د دې شان کې برخه اخلم زموږ د الله نبی دا طلبه چې ایمان دراوړې کنه وې نو فرجه وافش دریم ګرځې کلمہ خامخ شنو ورتوی شي ایمان دراوړی کنه او ایمان مروړی دی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبدو هو رسول محمد الله بندری علیه السلام او حقدار د بلګې رب العالمین دی ورزات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بری کی اشاره و دیله سره دین چر رسول الله سب ضرورت لري نه اخري دای د ملګرو تربيت معنا شي کافر انسان مسلمان او سره بجنګ کی دشمن مقابل کې کیدی بنج علماء ویني شي کې د صبح کې د شپې په شرطونو باندې چې د جنگ جله د جلب د باندې مجاهدونو سره یو د کافر انسان د په قوي رائے او په بخې اعتماد یو ده عبد الله بیا ورته په ادا خصو په اوهد کې رسول الله صلی الله علیه و سلم دی يهودنو اصله او د دشمنه مقابله لپاره دی تونه دته دا خبره معلومه شو چې انسان څنګه نوي ایمان ولا ولا ني چې په اسلام کرا داخل شونه بس د ایمان د الله په نيز قبول دی میدان دا جنگل به ور په کار دی سره تربيت نه ځکه رسول الله و جنگم کوو د ملګرو تربيت غلبي غلبي دا بن کو سفر به مو د ملګرو تربيت بو عمر عز الله کو ایمان کې شیکل غلبو فتح را لرو او هغه کسو ایمان ورو متصل سباب دفترو کې داخل ځکه ایمان اسلام سره داخل شونه بس خبره جوړه شو د دین ورسره دو مونسلمه کې او شهو زهيف بن سواد سره دا د وړه د مکینار روان شو وی ویل چې محمد رسول الله پته اېد کې مونږ درېګو راځوبه را روان ولیکن ګردو نو دا ټول لاره مو شهلی باندې کړی وی ځکه په وی کې جوه سپتی چې موږ جنگی کینو صلاحات تینځه تل ودی چې نه د دوی نه څوک دو بار لړشي او نور درنه ورنه کومه کړش او دښمن اسلام کې دا عادت تی چ هغه کله وي چې باندې بریټ کې یو عملیات کړي دا غن مخکې ټول <سؤال> سوچ کې چې لکه داخله په کوم طرف راځي او په کوم طرف نه راځي اختصار کمز نه جوړیږي او کمز نه نه جوړیږي څوک تعلق کې دی او څوک نه دی هغه ټول خالصاله کې دی هغه درا کوم مرکز معلوم کې دی غن ورسه به د دنیا امور غو به پوېږم نابوجل ورته ویل حذیفه او د پلاره ویل مدینې له وی رسول الله تعالیواله ونا او رشم دی مدینې راتللو ځکه انده تعالی <سؤال> نبیو یو کیسمتا توريه او الحروب خدعه جنگ دوکره و دې کې تګتیک یو ترتیب وکړو بل د شي دروغ به جايز نشي د انسانی وای لو شي ته دا واخص وي تاسو په رسول الله بدهید کې و درې نه و را و سیران شو گیر شونې به سزا درکې دي شي کوم خوش اخره و کل جې رسول الله عليه وسلم حضرت ابني امانو دا غ بل هرغه یو موږ خو يا رسول الله ده کافر سره د شي لوځو کی چې دي خلکو سره بریجان کې بر خناق له څنګه تاروز لا شو ګل نه شنه الله نبی وی لا نبزه وي زګه زکه کافرین دي لیکن تاسو سره لوښ کړي دی به راګ مزه الله بوختنه کینو لوښ به مات نشي پیغمبر علي ضرورت لري دو اسنه دی واته توري دی درې تقریبا دو ته تعداد باندې مهاجر یو شپې ده پنداسي باندې او شیند یو څل اوه خزرجین دي یو ما شم لمس لري ضرورت لري په میدان د جنگ کې نو به د کسان لوري رسول الله دا خبره وکړه چې نه بزیس مونږ تربيته وکړي چې ګور لوزم کله وکي په دې باندې به وفاق وای پبندی چې مونږ الله دې بار کې ته پوش کې نتیجته کستا سره کافر شرده دې لوس کډو شي بالکل په ټول عمر کې جهاد کې مبارخانه اخلو بالکل لمشمنه او تعیف بنه کې بيدې غیره اعتبار نشته لیکن شي وخت د پرشر د بندرانه بند کړې ده ملګرو تربيت به پدیره چې کافر سره شنه پلوځونه وفا وفاق کړي نو د مؤمن سره خو او لا دا اوس به خبره ده چې موږ تاسو زال لوی مسلمانانه او سودان چې سره کړي به تور مثال شلګه باغې کې ولزرې 500 لږه ځای تراکی عيسو ولوزمات ته قران له تا دا کوګ تاغو دي داس موږ د دا ایمان ژوف دي دلیل په داره هغه د ایتالیا ولا انګريزان سره وخت د بسندي کړي کل شیخ وقت پر کېدو نه د خپل مجاهدین بالکل هره سره سره حد یو قال ملګر یو چې کل صبر د اسبندی ختم شو متصل به د باندې حمله کو نسبه عبد الله ابن عباس بن ابی بن صحابی او اورته یا معیدا خود کرا رسول الله مونږ ذکر نه معنا کړي موږ دیشر تیار نه یو دشمن هم داسبندی ماته اعلان او شن ورګه جس ماته مقابله به دک ډګر بنی رازه برغم دریمه مساله به داو وشوچه رسول الله دعاګانه وخت له الله سبحانه و تعالی کامیاب دا ضعف مهاجیدین دې کومک توکه ابو جهل دعاګانه وخت قرآن ګلانه خن دعا مساله یو دعا ابو جهل دا وکړه وی وی الله سوق چې سره رحمت کی هغه کا ځین سوق چې خبر ریږي هغه ته برباد کو دریم چې بده ټول جماعتونه محبوب ایسغه کا مام الله دې يقید رسول الله, وقت رسول الله دعا كان وقتها اللاجده ده اهل التوحيد كده ديكم مجد شرته ان النبي بشر دم استبنداي سوكوني رسول الله دعا ضروره مساله دعوش ابو جير خف الاستخبارات وقال عمر ابن وهب قالوا بني وشليو ويتلارش محمد رسول الله ابو جين او جره مجاهدين او جره شيده كم عدد كده سمر انداز كده عمر ويك شرته دښمن د ارقم 2 قوي مثلا برابر اے... دی هغه چې کله لاړو داخله معلوم را معلوم کړي دشي معلومه تقریبا 300 مجاهدین دي ډیرو کسرې مودات وی اسنه چې رسول الله درې و موږ خو دې نور په دې کاند کې انشاء الله چیرته غړي کړي نه کې جنگ جوړ شي نه بیا باغوي میدان لري وزي سو منګتاس نه نشي شیخ حکسان له اړیکته ورو کده ایسو په نظر ورنالونه ده معلومه کړي دا 300 دغه وېدا درې سو دی درې سو کسان دي وې شو خدای وکړه وې څه بدرک معلومات نشو وینا خو ورته خبر و راغی هغه وې عمر ابن احمر ته ویلي وې قسم پړه د مجاهدونو د اوکان شما کړ کاته د مدینې نه مرګ په شاره وړو وېدا څه مطلب مو بجار ورته کسان کم دي او قانون داره ل کله کم کسان په وجه کې غیر راشي تر سو پوری ځان وښینه نه غوړی ځنه وښینه نه ځنه و شړې وښنه به ختام نه پرېږي او که په منګه درې سو کسان وښینه غوړدام څنګه لپاره توان او دا حقیقت دی چې کله س مهاجرین په وجه کې غیر راغله او پوه شي موږ د وټو مسره نور برابرۍ کنه ځن ټوټه ټوټه کې ختام نه دا خبره به جهل او کړه موږ له پاکستانه معلومه شو چې کله کم مجاهدین په وجه کې غیر راغله اشنه چې غوړ تشمی ورکې اس د دنیا بوم خراب بشه اخرت خراب شي mere predi dushman charta zodanderi او aghat shana دشمن dir iri ge cha ga kam kasani kho gwi da mark akhistey aw marko shigiri da marumake che peyujake bazar ha aw quwa wi yawta har kish me imkanat qujish pak kasana ma khamoxul ya wo kasana ma khamoxul awi de pesana ugajis mang mark awi de sana be watal ni shate be de kasana zor gora edi masal huzur gora de imkanat awi zor gora تشکیل جوش کسان برابر اول یو صحابي هو شاغدا سواد ابن عزبن و بن امیدو هغه په دې سب کې خپل سینا شه بار استره نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره غش او دې سینا کې ببوک شه شی ول ورته شه ورستشه قطر برابر کا شکل اولو ناغول یا رسول الله زخر ال در من کلم زدیوالم او ز سنه خساسه کلم دل نبی ورته وې زموږ د نخصاص خلکو باندې ډېر شت باندې ځما قمیص نو سملو بغاړې و صحابه د خلکو چې غوړې مرکوسې ګرځېده لکه په لوانان چې میدان لري ارشي ورته برابر کړي و وې زم ما کمیص نو رسول الله ورته خپل کمیس بار کې وراش چې کله پیغمبر علي السلام د صحابانو د غاړ اخلاص کړه د غاړ تاوکړه او ایستې په دې سینې باندې خلک نو کریم علی سنت سلام ورته علما ځای سوا او خلळे ورته چې رسول الله اخری لمحات او زموږ یقین دی چې زموږ مجاهدین کم دي مون شهيدان کیغو یا زخمیان کیغو یا شیران کیغو خصما ارمن داو چې بده آخر وقت کې زموږ را بدن ده محمد رسول الله بدن سنت چي د دینه مال الله ستوخان مالوم شو د دې وژنځستانه انتقام نه خو لیکن دغه مي ارمن دي زکه دا مجاهدين چې ويږي نور منګيريغو او دیوبل نه د جدایي مساله راځي او قیامت کې به ملاقات کیږي دا ډيري وبشي خپه همشي پریشان رسول الله وبش حابين دخل شوال وبديتشي هو السيد رجل له بيوبلجي اغوردو لي بي يا رسول الله خديو ولمسان قصاص خلميراز ها وبكم بي جاري وعليه ما بتشي بتشي وعليه ما غير قصاص ولا رسول الله تشاورك راكي نيتا غخلكي محبت دوجينا رسول الله تكلم راجه مفاتكو بري منبر بانكين وشوي ويلي شغور تشا ما سر كم قصاصي غرسمان بدول اسن جي باغيد دنيا بيان شمر كوي بي. او دا سري عمر لدر محترمي بدیما واقع کی یوسف دې موږ معلومی شي یو دا چې د محمد رسول الله د خپل ملګرو سره څومره مینا او د رسول الله د خپل ملګرو رسول الله صلی الله علیه وسلم مینا وا په میدان د جنگ کې د یو بل نظریګو فیدان کیج دوی دا دو دو خبره معلومه شو چې رسول الله ملګری سره په حاضر خلیده په داسې وخت کې چې ملګری کم امکانات کم خلیریږي شي الله ونه شي وزه مزوتک تمام او دې بالکل او شله خراب نه ده نمره کیونه متشرکيونه شرط قرباني را پرې درمته دا خبره معلومه شو چې د شي قربانان چې غوي د خپل قومندان سره امر سره دومره مینه او جذبه لري نو سم خېل دا بده دشمن سره چې کله مخامخ شي کوم گزار وکړي څلورنته دا خبره معلومه شو چې ګور رسول الله امیر المؤمنین دي لیکن د قصاص سره چې کله برابرۍ کې خپل ځان مخامخ کوي په یو ځای کې قومندان دي دا غنه ساهو شو دي چې بنو چې و سیبم ز پلان یې سیبم چې شو نو مجاهدون تسیم ک اوه چې زمانہ خېلتی شویل را خپل ځان پيش ک پینځم ته دا خبر معلوم شو چې د بعضې ملګرو اندامونو لکه چېنا څه مطلب الخه تشه یاسر یا, یا تندیش خپل کې څو مانات بني دلیل پېدارې محمد رسول الله او عمر ابن مازن تندیش خپل کې ابوبکر رضی الله عنه رسول الله تندیش خپل کې عائشه بشو واخې رسول الله رسول الله صلی الله مبارک خپل کړو او عبد الله ابن عمر هغه د رسول الله د له خول خپل کړو مچ ابو عبد به میچراحش دا مجاهدینو کمانډانو وبدوسي کیفیت به درغه چا پړګي ګډ ورتړلې او لكه قصاب ودا پیشکوځي تینش زنګیدره د عمر ابن الخطاب خو راغله شنو مبارکه ورته کول کړو ته شه دا کول کیږي چې لکه څنګه چې اوسېد راځل نو کول کړي او خلاصونه دې شرایط علماء جوړ کړی یو دا چې انحنابه پکې نه معنی سره تکول دائم عادت مستمره به دې چې ارو خندا کول لګیله لکه او دریم دا مشي مسافره به سړې پرې نه دي په کول اول دا جايزه که ناروا مچ کول دا به شي څنګه داخل کووله بريوزي هديزه مشکات کوم راځو مشم چې جواب در رسول الله دکي کول کړي وي یو خلل مو دا څنګه کړې ده شرطه عمل کفرونه اغل اعتبار شې دویم کدا جايزه مشو د دې شت باندې چې سړې په انحناء وني کې معنا سره کنه ته باندې چې شیخ په کولې سړې کتګيږي دریم په دې راه وي چې ورنادو ان مه ابان او احلیلم فرمایي چې هغه مجهول ده نو لهذا لا سنخ قلو والجائزه او قلو لنا رواه بلت دا خبر معلومه شوه چې انسان میدان د جنګلي اصليه بولي خو ورته ځان سره په دعا میوځي کوي ایوا چې په عملم ਕਰਨي کې کې واسه په دعا بلم سره په دا وشو چې ميدان د جنگل مخامخ شول او په رسول الله قواوي نو ده حارث ابن هشام کې ده شیطان لاس او په شکر باندې بل رسول الله سره وکله چې جبرائيل استرات وسلام په اسبره سرو دي ميدان لاره داخل شو نو ابليس رويده د انس خوشی او دا د بنو بکر د قماندار په صفت باندې راغلی وو ابو جهل دا ویل چې دی خو رسول الله دای کدای من ګیر شو شیخ او داخله په من تعرضونه کې به دیمنځ کې من ګیر نه لکه د دوا بلونو د شرند په ما بین کې براګر شونه ماتره مات مش ابليس راغلی او ویل چې زر بنو بکر قماندار مې بالکل ما جوړه ده د عرب مخه اوسره دښمنی په دې طریقه چې دی غو یو بېو قريشي په هغه غوي وجلوه قريش به په عملي توګه دی غوي اوسهانو او وجلوه دی غي سره راو په بيت الله کې ایسته زړنت نه ابريشو ته خاطر جمله وشي زاسته شمالګریم دوی چرته راو نه وي ان ارام الله ترونه زه اقصو وینم تاسو نه ویني ان اخاف الله زدن نه نه ریګ تبعي رواذا ولا ستکور کېږي په دغه باندې اوروداګل انسان له انسان په صفات لکه رسول الله فرمایي قيمت لرشيبه خليفه داشه دزان ونوي نه خبري کينو خلک بدشي خلق شي راغ مولسي منو شکل پيجن خو فوني منو پيجن او هاله کې رسول الله فرمایي دا شيطان دي دوهم شيخ عبد القادر جي نه بيځايي کې منسکولو يو کوټه کې ابليس دمر رانا راوول را را شي دټول کوټه راشي منوره کړه ورته وي زستاني به متنور اخر انتحال رشدي له ضرورت نشته اغه ایتسمه رب نه ته دښمنه ابلیس ورب العالمین ملاده شوی چې ته رب العالمین بندگی کوه تر مرګ دا خبره ده چې رسول الله ری بندگی کې اوسه دینه کوه ته شیطان دی خپل علم سانه <blue> به شوي اغه وی زه خپل علم سانه به شوي نه هم زه الله په پر باندې سانه به شوي ځکه په دې کې موږ کوه چې ګوره ته عالم یو ته دایو ته دا عالم به عالم شیطان دی بل مسالمګه دا شو شکل میدان د جنگ له نن رسول الله دته سره بیت څنګه لر ځان سردشي عالی مجاهد بوجه چې څنګه عملي شروع کیو تعرض او بريده د دین نیمه ګڼه مخکې دي مجاهدون لا د قرآن او سنت بیان شي چې جنت تشکری وشه راجسبږي شي وي وي قومو ال الجنه اخل کو اگ جنت لوچد شي چې غيب لنوالد مرادله کده سمکو اسمانونو پندازا دشي می ویل دی د شحوري پکې دی او دا سلور شي بدون شي بچا کې پیدا شو دا شهيد شهدا بڑا لري جنت لشي یو صفات پیدا صبر رچدا صبر ناکي دریم صفدر رسول الله فرمای محتسبا فدنیا ته د ځینګي کې چې الله عجر اجر راځي دریم صفدر وګرځي چې مقبلا مخا مقبلا ځینګي کې هرڅه براجنہ رسولم غیر مدبر یو صحابي عمر ابن حمام هغه پدې ځکه کېنا سوې ویل بخن بخن واه رسول الله ورته ویل مازه کوته بخن بخن ولې له خبر او کلا به قسم په لشي دي جنت تر اسما ډیر امید پیدا کې چې وڅردانګو اې د سړتو شدانو پدې کې چې غیر واښه چې اسی او غرضه چدا درې څلور کجوړو خو ما قربا خورم په دې باندې ډېر وخت لګی کی بس دا تر پرېښو به دشمنو سره ملات جګه شروع کړو ایسو شي یو بل صحابي وره پدې چې عوف ابن عمرو ابن الحارث پیغمبر علی سلام دې یا رسول الله صلی رب العالمین خنداومه الله رب جلد کولو بندګانو الله خان شپک زینو کې یو په هغه ځکه چې شریعه واسطه لمنډه راخله الله خان کم چې هغه د شهر مناسبه امام ابو رب العالمین سپت دې دغه د برابر منو دویم چې کله انسن ډیر ملګری په لار رواني او سړې سوالو کې چې د الله پنامت سره خي اې سوچي شاورنه کې یو ملګری صاحب را بانه کې او شېره والی ورته ور کې چې د الله لپاره والا دریم چې کله سړې سوالي باندې کې نو به تبسموتی لګره سړې په آدابو کې براش څلورم سنانه وو دی خاول په شپه بنم کې چې تجوډه لوشت شواغه په غوسو کې پنځم سړې ودره خزر باندې په او شپګه چې ټول قوم غلې نه عاشقې او مجاهدین قیامو کې دشمن په خلاف باندې دی خان یا دمن چې زما سره اصلي هنيسته په خلیل اشرف العالمین سره جنګیږم وې دی مجاهد الله خان دی وې د اصغر او سره و صحابری کې وې دی وګورځو له خالص د خالص دښمنانو او منډه خپل ځان یې په شهید قوی یقینو علي رسول الله خو فرمایې وکړه رب العالمین دا پردل لري کومه را مخامخ شي اسما ایمان کې بي زيت شي سم اتلک چې اوس په ایمان دې تقش ماږي کې په ایمان دومره قوی ما یقین په دې چې رسل د دا ده الله په مخلوقاتو کې سوچ کړي دی یقین والا سره کېني د الله نه دعاګان غواړي الله عالم غني او د شي عاقد لري که زه هر عمل کوم الله ما له بدلره کوي اخره مساله دا وشوه سب بندي وشوه عبد الرحمن ابن عوف کې سکه وې زموږ په دې خو کې دوه مجاهدين و درې دی یو معاذ ابن عمرو ابن الجموح او په بل طرف باندې مو معاویس ابن عفراء دا دوه چې په مور کې شریک پلار کې جدا دي وېزل شو وې څلګه می ده نه له شپږ دې طرف باندې یو قوی ملګری ما و دې په دې طرف څخه تا خو جنگ دیو جنگ کې دی څو حالات راځي چې زما کومه قوله کړی وي دوه کشران دي وې مال یو لایو وغغره نشدې کې چې ترا کاکا ابو جیل شرط دې په جنې وې مې محمد رسول الله د کنځل کېړي دي ډاډه پای سره دې نه غیرتین وې دې بل مې څه خو له راغ مور ته ویلی سيکه بي رسول الله ل کنجي کې دي وي ابو جيل سره زر کسان او خبري زر کسان وي ځان له خصوصي ګروپ او ګرد ساتلو دي په دې منځ کې ولاړو وي گرچا دا دغه مصالح وي او د خپل نيزي او تورې د شکل کې تا به دا ګمان کو غابا لکه یوونه شګه ډېر خافونه لري او د حیوان پاګه خلونی شوړنه نه کولې ورتلل تل تقران وي ما وي دغه سړی ګور چې په دې جن کې لکه سره سوال نه خو دی او بي وروده کې معاص په دې چې والو را دا شپتی دور له خطا کړو د شټا کیو کېل کړه خرمه کجړو کې د کجوري اډو کې چاره کړ په کوربندره شو ټکو روو بس اته بده خو کې اکرم رسول الله و لاړو در ابو جلب شول ایمان نور وړو په دې صحابي گذار و کی صحابي خپل پرمایشي بدلا شوول ميدالاش مې څنګه دوه اخر میرا وقت سوې شال مې غرزو دي نو کرامت نیم او راځي جنکړه او راځو د نړیوالین بل را عمره الله کو وخت کې شهید کې مرګ وکړ شو نوربانی به عشیرالا نقد یونو و, و نه بل مسرو جنگیدو بیاخر ذی لا ستنک مختم قربانکی کو وی می میرزان نو غرزو دبل روح میراخ چشتری وله خرووی غرزو وی شکل روح غرزو عبد الله ابن مسعود په سراغه نو ایسه بجیل لا بنی شنا بنکی نه سو ورطویش اذا لا دشمنه الله هو شر مولکه و نه شر مولی و دارو س خبر ده چې الله هو شر مولا ن نه شر مولا مخمر ده په مرضیه په مخک مړه یا وروسه مړه یا وسماز دومره دیو دیمور تو ویله مه په دې شو جنابان تناشه زکه ما په شي جنابان چوکې ناشه شو چرته سوکم کم قوی قسم واشلې یانه تاسو بل ایسو هدا واشلم دا سم ماشاله یم یته تاسو څه ما غو نه قماند چرته واشلې درې ما خبر اورداو کړې بری د جنگ ټول په کم خوروانا ده دوم راینه دی کافرو ګوره مرکیږي واشلې خدا په دې وخت کې مې خپل فوجانو غوړې و درې جنگ ټول کم خاله را تاسو غټل اغه وهدا له دشمنانه جنگ کوله په دی لانا چې محمد رسول الله الله غالي په سره دمل غورو تاسو سره دمل غورو الله زلیل کړئ به ویلې وی ارما چې دې زمیدار کږي بچي وشره نه وي چې قومي سړي وشلې محمد صلی الله وسلم ز وشره ودا ډېر کوي او عثمان سره سر هوڅ کای په ټول سره نه معلومي چې داري وی چاړي په سره واک سوی څه ک دلیلې په دې چې دا غیر صحابه کوله ولا نه ول دا سند ده نه صحابه لکه عبد الله ابن مسعود چې دا کار وکي پیغمبر صلي الله عليه وسلم له یغدومل ګریال وی وی رسول الله ابو جهل منقتل کی وی راوړی چتوري وخته بالکل نه یوتری وخته دی بل وخت د تاموش لري د تاموش نه ابن ورته رسول الله ماته سر غچي وی کومه نه ورزه شوی ګرول چیکره وخت و دا پر خلکو کې پروت و وی ویلې خود ابو جهل او تشكيل مخي ور کړو ملګرو دا سوراقبنی مالک پدر محمد ملګری موږ ته وردی را وسنور دا وته تخته دروغي وی شیطان آغا دویم اودباو شی بولي دا چې مخک مړشوه دوی د جنگ مخی عملیات وکړ نو څنګه دا لاړه حشدت دریم یو کس وګوراتهاسو کې پاغوي کې یو کس نه وژنې آګه یو کسان ان چې ورته یو کس به څوک سن وشه د محمد ملګری د وکانو پوره وټړې مکی کو شي خلکو مارو مچ جسم مقابله دومره بدماست شړې مو و رسول الله چې کړه دا ول چې بده راګر و وی وی الحمدلله ټول چې پتونه ده کمال هغه چې صدقوا ذا شوا ده رښتیا کړده شي نه وی دي خپل موټو په طاقت خپل کو وی الحمدلله به ونصر اعظم خپل بندګو مکه او کې او دشمنی ذلیل کې او دا فرعون داوید دا دی اومت فرعون او چمانه لکه سنجه رسول الله صلی الله علیه و سلم غند شو ابو جلد فرعون غند شو صحابه بنی اسرائیل غند او د فرعون قیپتين داد دا شو لکه ابو جلد پوجينا خو رب العالمین هغه برباد کړه د مشری السلام په وخت کې اوس موږ په وخت کې د رب العالمین برباد کړ نو په دې واقع کې اوس فیدی اوس مسائل فاتو ان شاء الله کجر د نبي برابر برابر چا سي پرزما جديدي نتيجه معلان او صبح خات ماسك نور عمر الله اغلب ان شاء الله بيان رب العالمين دين محمد رسول الله به دريم غتو سره نشيب كي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين